Spoštovani poslušalci, naslov tega predavanja sem dal seks in transcendenca. Na prvi pogled seveda, se to raz, zelo, mislim, slištko, malo hecno, a ne? Dva pojma, ki ne gre, najbolj skupaj, ampak podnaslov je pa, zakaj ima krščanstvo športni seks za nekaj slabega. Tekom predavanja bom skušal pokazati, da v bistvu ta To nasprostje med seksom in transcendenco ni tako hudo, kot se na prvi pogled kaže. Ne? Če smem začeti, bom tako rekel. Splošno mnenje med ateističnimi in agnostičnimi lajki je, da zaseda krščanstvo nasproti seksualnosti sovražno pozicijo, da je seksualnost nekaj slabega, grešnega, nekaj, kar je obsojeno nakazen in večno prekletstvo. Zlasti ne bi omenjena teza veljala za katoliško različico kreščanstva, saj je protestantizem do seksualnosti bolj toleranten, pa tudi pravoslavje ne vidi v spolnosti toliko hudega kot vera s predsedovanjem iz Rima. Čeprav ni stališče o sovraštvu katoliškega katoliškega krščanstva do seksualnosti, pa vsem točno, zakaj bo razvidno v teku tega predavanja, pa je potrebno venda reči, da je seksualnost v krščanstvu problem in to eden največjih. Ta teza velja predvsem za krščanstvo v njegovi institucionalni obliki, za krščanstvo, ki se vteleša v njegovih crkvah, kaj ti obranju svetopisemske nove zaveze lahko gotovimo, da najmanj enako, če ne hujše zlo od nebrzdane uživaške, prešušnjske seksualnosti predstavljajo pohleb, bogatstvo, napuh, pa sovraštvo, nasilje in človekova brezbrižnost do drugega, do bližnega, do tvojega bližnega, ter njegove nesreče, kar je zlasti brezobzirno bogatenje in sovražnost do tistih, ki so na poti tej okrutni voli do materialne moči, dan danes pri neokonservativnih ameriških protestantskih sektah in praksah nekaj povsem normalnega. Ko gre za denar, je to zanje temeljni življenjski standard in torej nekaj pravega. Nasprotno pa so devijacije, ki so povezane s seksualnostjo, vredne najhujši obsod, a na tem in distanciran. Toda, prav v tem je zasačen na delu tipičen paradoks ideološko strukturiranega družbenega obnašanja, namreč njegova sprevrženost. V kapitalističnem družbenem redu pogosto opažamo, pogosto da tisti, ki imajo najbolj na jeziku krščanske vrednote, med katerimi so seveda na prvem mestu zvestoba, družina, krepostnost, počnejo v realnosti svinjarije, krivice, grozodejstva ter z obrambo neusmiljenega bogatenja gonjo planet v njegovo uničenje. Zgovoren dokaz, kakšo nevarnost predstavlja pohlep in materialno bogatstvo za rešitev človekove duše, je prav evangeljsko srečanje Kristusa s bogatinom, ki se je hotel pridružiti učitelju in hoditi za njim. Ko Jezus našteva, čemu bi se moral človek odpovedati, da postane njegov učenec, je bo pripravljen odreči se vsemu iz njegovi besed sklepamo da tudi seksualnosti, žena, družina, le svojemu bogatstvu ne. To dokazuje, da je v resnici prav pohleb, ki dan danes tako določa življenje našega planeta, od nekdaj eno glavnih sato novih oroži na poti k njegovemu zmagoslavju na potih koncu sveta kaj ti to da se nečemu ne moreš odreči je oči krščanskega nauka velika slabost saj samo namreč krščanstvo pledira na absolutno svobodo na popolno neodvisnost od vsega svetnega A vendar ponovimo, seksualnost, uživanje v telesni spolnosti je v krščanstvu problem. In prav zato je tudi postavljeno pod strogi nadzor vsevidnega Božega očesa, bolj natančno pod nadzor vsemočne vse vse crkve kot orodja neba. To pa bi iz drugačne paralakse lahko tudi pomenilo, da postavlja krščanstvo seksualnost na pozicijo, Ki je nasproti vsem drugim posebno odlikovana. Nobenega interesa nimaš nad nečim izvajati oblast, če le to zate ne predstavlja nevarnosti, če se ga ne bojiš in ga potihoma spoštuješ. Temu bi nasprotovala drža kakega od mistikov ali globoko vernih kristijanov, ki ne daje dosti na crkveno komandiranje. A vse v sebi zatirajo spolne nagone, češ seks za Boga ni travma, on je do vsega neodvisen, njemu ne more doživega nič, seks je problem zate, ki te odvrača od Boga. Zaradi podložnosti mesu gniješ v laži črvivega ničnega telesa, v prevari niča ter izgublja sebe. Kar pa spet pomeni, da je seksualnost resnično nevarna zadeva, ki lahko človeka, namenenega zveličanju, potegne od resnice od Boga. Ta nič je potem takem resen konkurent vsemogočnemu. Zato se mu ne bi smelo popuščati, ker bi kazalo, če je od pro-kreativnosti neodvisna sila, da je Bogu nasprotna negativna moč sposobna do končne smrti. Kot torej pravim se krščanstvo na tak ali drugačen način zaveda moči seksualnosti. A kakšne moči? Zaveda se moči tega, da skuša seksualnost v svojem jedru, po prepričanju krščanske doktrine navedno spodleteli način, to, kar hoče krščanstvo samo, Da hoče, apsolutno. Absolutno pa pomeni neskončnost, neomejeno ničimer, zgolj sebe samega, sebe samega kot svoj vzrok in namen. To, dragi moji, in kaj še pomeni apsolutno v teološkem pomenu? Pomeni negacijo sveta za empirično nemogoče, nemogoče pišem z veliko začetnico, ne, eksist, ne eksist, ist, eksistirajoče isto z veliko začetnico a edino resnično pomeni ekstazo, pomeni izstop iz sveta, iz vsega za večno življenje ali, blažen, ali užitek blaženosti. A glega zlomka, na drugi strani pa hoče tudi seksualnost brezmejno in sebi namensko, prav zaradi uživanja samega. Spomnimo se samo freudovskega načela onkraj ugodja, ali težne po večnem ponavljanju, Spomnimo se desadov skolakanovskega še, ko neskončno trpinče ne presega vse norme biološkega. Nenadoma torej vidimo, da je beseda absolutno kot temeljna teološka kategorija postala tudi forma seksualnega živanja. Tako pa smo, spoštovani poslušalci, prišli do točke, ko bo treba reči nekaj besed o tem, kako sam razumem krčanskega Boga kje so med njim in seksualnostjo dotikališča, da potem ob vsej pestosti uživancije v, v okvirih takega naziranja ugledamo umno jedro krščanskega odnosa do spolnosti, do telesne ljubezni. Ta del bo matko teoretsko mal bolj rekel za ampak vse moram pač, da se pravilno razumeti, mislim sklep in tako naprej moram tudi to dati skozi Mor, boste mogli malo trpeti. Kar je pa tudi v smislu tega, vsobine tega predavanja trplenja. Ne? Torej, kako razumeti Boga, da bomo lahko opravičevali seks kot ga vidim sam? Tako, da se ga opredeliti ne da. Bog ni niti najviše bitje, niti ni popol, niti vsemogočen. Bog ni zaveza, ne pojmo obstoja, ne neobstoja. Bog je zunaj vseh kategorij, da ga lahko iz te njegove ekstremne transcendentnosti, nedoločenosti, neskončnosti vidimo tudi kot vsemogočnega, popolnega, kot najvišjo bit. In prav v tem je njegova absolutnost. Ta nič, ki ni nič, ni pa tudi ne bit, ne bivajoče. Zanesljivo pa ste zanesljivo pa se kot ste morda opazili tudi vi, pri te opredeljitvi Boga srečamo s tem, kar mi žere živce žede časa. Pri takem Bogu gre za definicijo, ki je v nasprotju z logično veljavnostjo izjave same, v nasprotju s objektom logične propozicije, to je stavka. Pri takem Bogu izhajamo iz nemogočega protislovnega stavka, v katerem zatrljujemo nekaj, kar je v njem zanikano, a trdimo, da je veljavno resnično. Pri takem Bogu izhajamo iz tega, da prav to, kar je v propoziciji zanikano in mu je oduzeta vsa logična ter empirična eksistenca, se pravi, da nima nobenega dokaza v, v empiriji in je kot izjava neumnost, da prav to daje dovoljenje za mišljenje o nečem, kar je sicer protislovno in ni realno, vendar je v resnici to, česar realno in logično ne, vendar je v resnici to če se realno in logično ne dosega. To pomeni, da se gibljamo na ravni izjave, v kateri zatrljujemo nekaj, kar je zunaj te izjave. Zato bom tu naredil hud prestopek. Prav v tem pa se skriva resničnost, ki sicer za vse horizont mišljenja ni možna, vendar je klub empirični nedokazljivosti in logični nevzdržnosti realna, logično veljavna bolj natančno, ha, ha, ha. bolj natančno re, na rikovajih, bi ta fantom opisali kot nekakšno ne, ali čez realnost ter podlogičnost, ki zanekuje, celot, ki zanekuje celoto stvarnega, tako da nam vizavi absoluta svet prikazuje kot ničen, porozen, negotov. In, za, in to zares. Poglejmo tale stavek, ki bi ga izrekli ob pogledu na tole moje roko, slonečo na mizi, na tele mizi. Rekli bi, tu je moja roka. Najbež bi vsakogar, ki bi v to podvomil, imeli za mentalno resno bonega človeka ali popolnega idiota. To da, avstrijski filozof Ludwig Wittgenstein se s tem ne bistrinjal, ugotovil bi, da tega stavka, ki zraže gotovost, v katero ni dvomiti, žal ne moremo dokazati. Res je, da imamo v primeru moje roke na tej mizi opravka z določeno gotovostjo, ki nam jo potrjujejo čuti stanim ponavljanjem enih in istih senzacij. A čeprav smo še tako prepričani, v gotovost tega dejstva, Če še tako vemo, da imamo pravka z izkustveno resničnostjo, brez katere ne moremo živeti, in bi v primeru izgube roke lahko računali ne, le na realen, nedvomen pojav slabih, zlik, dražljajev, čeprav je vse to res, lahko še vedno v gotovost tega dejstva podvomimo. To, da se fakt roke ponavlja v nedogled, to, da jo gledamo sedaj, pa pomislimo, da se nam samo zdi, a se v naslednjem in naslednjem trenutku, te tako nedogled spet pojavi, ta argumentacija še ni zadosten dokaz, da ta roka tu zares in gotovo je. Angleški logik Alfred Ayrn lepo dokaže, zakaj še tako nedvomni, gotovi in v neskončno se ponavljajoči fakti niso nujne resnice. Takole se vpraša. Zakaj ne morejo biti stavki, kot zemlja je okrogla, arzenike je stropen, to se pravi neka dejstva, ki so, mislim, absolutno stojijo, a ne? Zakaj ti stavki niso verifikabilni konkluzivno dokončno? Zakaj so tudi to samo hipoteze? Njegova Njihova gotovost seveda ne more biti vzpostavljena, tako prav, njihova gotovost seveda ne more biti vzpostavljena končno serijo opazovanj. A hkrati, čeprav izjavljajo neko splošno sodbo, neko neskončno število primerov opazovanj, ne morejo biti ti neskončni primeri nikoli dokončno verificirani. Verifikabilni torej ne morejo biti, ker neskončnega števila primerov ne moremo dokazati nikoli ker neskončnost, dragi moji, ni dokazljiva. A jo mislimo, čeprav prav v vsake argumentaciji. Zato bomo tudi tu naredili obrat. Za res gotova, gotova je le neskončnost, ta pa je zunaj možnega izkustva, zunaj našega sveta, ter je argument sam po sebi. Zato pa je tudi zadnja resnica. Življenje je torej ne gotovo dokaz o gotovosti vesolja ni, in kot smo slišali malo prej, se celo pri sami verodostojnosti mišljenja, pri njegovi avtonovnosti, srečujemo z zagatami, o katerih iščemo izhod v nemogočih rešitvah. Kaj če bi ki morali najti kako gotovost, bi bila to prav gotovost stavko logike, a ko, vemo, naletimo tudi tu na težave, ki sem jih preilustriral s kratkim ekskluzom v kontroverznost vedenja o Bogu. V okvirih logike totalitete in govor o Bogu je ta logika, se namreč pojavlja nekaj, kar jo razbija in nas spravlja v bub. Tako smo ugotovili, da o absolutnem nedoločenem ne moremo, ne moremo reči nič, pa vseeno o njem govorimo. Stavek o njem je protislov, vendar izove vprašanje. Če torej butnemo v kontradikcijo, Mar je stavek tem tudi definitivno neveljaven, ni z njim nič. Bi morda samo rekli, da konsistence nima v sebi. Kajti, ali ne govorimo logično na primeru niču, čeprav je definicija subjekta v stavku, čeprav ta nič, kot v primeru Boga v nasprotju za afirmativno funkcijo propozicije, ker sta nič in neskončno negativna subjekta. Pri takih rečeh so torej elementi v logični propoziciji to, kar se od označenega razlikuje, so označevalci za nekaj, kar fizično ali logično ne obstaja. To pa nas pelje na vgibanje, da morda morda ni možna govoriti o nečem, kar ne eksistira, ali ni možno, pa vendar dopuščamo za neko eksistenco z veliko pisano eksistenco, z veliko začetnico ali nadmožnost, isto nad nad z veliko začetnico. In poglejmo še ta primer. Običajna logična formula gre takole. Če P implicira Q in Q implicira R, potem P implicira R. Predsednik Buš vsebuje pico, pica vsebuje traktor, Buš vsebuje traktor. Toda, zakaj je to tako, dragi moji? Zakaj je to stavek resničen? Ne vem če. Je samo resničen in nič drugega. Kaj je te resničnosti? Kako da je, Kako da je to tako? Kaj je temo vzrok? To presega moči našega mišljenja. Enostavno je tako, nobenega vzadja, nobene okoliščine, tu je resničnost na sebi in za sebe temelječa, na brez temelju viseča v prazne. Zato bomo, spoštovani poslušalci na podlagi povedanega potegnili tare sklep. V poznavno edino gotovem, torej logičnem, nahajamo nekakšno nezapopadljivo nekaj, brez svojega temelja, brez možnega argumenta in afirmacije. In se bomo potem take nadalje vprašali, ali nam ne pravi ta železnost logike, ta tako in samo tako, ne nakazuje uvid, da se v tej popolni zaprtosti, Trdnosti in gotovosti ne skriva neka totalna odprtost, nekakšna čudna nedoločenost, v kateri ima neobstoječe, nič, močnejši status kot trdnost logične biti, da smo na antinomični način vrženi v stanje, ko zaprtost logičnega, njegov samo tako in v katerega so stvari resnične ali napačne, ugledamo neko grozljivo alternativnost, čeprav to ni niti logična tautologija, niti izkustveno dejstvo. Nimodal se logika iz tega ven iz te nelogike, iz tega, ki ga ni, iz teh luken. Uh, dragi prijatelji, kot lahko vidite, skušamo ob iskanju teološ, teološke nemogoče, nične podlage uživanja, najti elemente resničnega in gotovega prav v tem, kar se na prvi pogled zdi neverjetno in nesmiselno. Kot vidite, skušamo temeljiti neemperične zadeve, ta svet. Po poti nečesa, kar se že skriva v gotovosti in nujnosti logike, a je od njih razlikovano, torej, daravno to oboje dokazuje njegovo resničnost, ki je drugačna nasprotna njuni. Skušam torej prikazati neresnico Boga kot resnico. Neresnico torej, neresnico, torej tisti nič zadaj in okoli prve resnice, po katerem je ona tako špasno gotova, saj Bog je ta njena negacija, ki jo zavaruje, da se ne skrivi las na glavi. Torej, spoštovani poslušalci, kakšno zvezo ima se to seksualnost, me boste vprašali. Res, kakšno. A poglejmo. Če torej zahteva užitek neskončno, nikoli končani še, bo šel v težni porisničitvi lastne definicije tako daleč, da, če bo treba, tudi ukine realne, končne, fizične, biološke okvire svoje biti, skratka razumsko dojemanje življenja. Zato je ultimativno seksualno uživanje to, ki presega determinante sveta, ki uničuje fizično, Ki gre čez empirično, ki v zanikanju lastnega pojma kot nečesa vezanega na telo, kot nečesa vezanega na telo, ne upošteva normalnih zakonitosti mišljenja. Tu pa se težnja uživanja in krščansko kraljestvo bože v določeni točki stikata, pri absolutnem, pri nemogočosti nesveta, ne spišem z veliko začetnico, pri logično-empirični nezadostnosti. Tako pa lahko razumemo, zakaj krščanska doktrina zanikuje spolnost kot dogodje, zakaj je športni seks kot seks običajanje to strane zabave nekaj slabega. Ker je, kot pravim, tipično končna kategorija. Kreščanstvo pa hoče resnico uživanja samega, torej to, kar svet in človeka presegata. Namreč ne skončno. V krščanskih zahtevah po uživanju telo ki se odpoveduje spolnosti kot ugodju, trpi, je mučeno, ker ne zdrži, ne zmore naporov, ki jih zahteva krščanska razlaga ljubezni. Leta eh, zahteva to, kar svet transcendira in v imenu Česar se to biološko telo trpinči uničuje, namreč zaradi absolutnega. Krščanstvo torej, kreščanstvo terja uživanje v najbolj radikalnem pomenu besede. To pa je tudi desadovska pozicija seksualnosti. Zato tudi ni čudno, da le iz katolicizma kot oblike kreščanstva, ki je najbolj sovražna v narekovajih do seksa, izhajajo najekstremnejše oblike seksualnega uživanja v simbolnem diskurzu. Izhajajo najbolj devijantne seksualne formacije, Markides, Zahar Mazo, Petravan, Male Malefikarom, Kraft Ebing in še bi lahko naštevali. Vsi ti čudaki le z strani uprizarjajo krščansko razumevanje spolnih naslad. Tu so upadata v žite kot nasprotje svetnega in ne mogoča tudi legitimna protislovnost Boga, ki, ko grezan, podira vse pred sabo. Tu se dogaja nekakšna čudna istost na ravni Boga, te, či, te čiste transcendence, ki je celo onkraj kozmosa samega, ter nemogočim zlimo žitkom, ki svet destrujera, da bi zadobil sebe kot absolut, da bi izpolnil to, kar hoče biti, to, kar že je. Poštovanje. Hrečanstvo o tem, ko zatjera seksualnost kot ugodje, razume seksualnost naravi užitka. Ugodje treba prezirdljivo zavreči, ker ni vizavi resničnemu užitku nič. Ugodje je podvrženo končnosti, užitek je zavezane s končnosti. Uživanje transcendera naravo, jo zanikuje. Kar sicer niči praktično korič človeka, njegovo obdobje, in povzroča bolečino, Toda to, to vodi k bo, tu pa so možna presenečenja, čudeži. Tu je vžitek šele vžitek, torej njegova ekstatična dimenzija, premagajoča fiziko in fiziologijo, posegajoč v smrt in ničenje smrti, zmaga nad njo. Šele v trpljenju in smrti lahko upanje, upamo na neskončno, na totalno orgijo, ki ugodje neseže do kolen. Zato pomeni, imeti pod nadzorom spolne nagone, si postaviti zapovedi, ravno služiti glavni zapovedi, si, si, si postaviti prepovedi in ravno služiti glavni zapovedi seksualnosti, uživaj. Ni več naslade, kot privijati ugodja, da prične cviliti. Za krščanstvo, kot torej vidimo, Seks ni zabava, ampak resna zadeva. Hvala lepa. prosim prosim ima bogato absolutno nekaz najlebihjo absolutno pisan se pravilno Ja ja. Ja ja. je on lahko ki ga ne more dvigneti. Se Ja ja. dvigneti je rom. Ja ja ja ja. Ja mimo samega sebe. Ja ja, točno da. Ja. Res tega lahko kakoli seveda. Ja. zato je tem, ker tej definiciji je To, to si v da si to pač sprožil, ampak ravno tem je problem, ker ljudje si preveč Boga razumevajo po neki bi rekel, vlastnih merilih, a ne? Namreč, če, če pač se ne more vsestva v, v, v okrogli kvadrata, a ne? V, v kot neke krogle, a ne? to, to, to dejansko, to, ni, to je naše bi rekel, naša omejitev logična, a ne? Kot pa vemo, je sam Dekard rekel, da bi lahko pri Bogu dva dva 5 ali tudi pet ali ja, sedem. še dalje, je, problem, da ja. prosim, ja. to, da je, je lahko nad logiko, kakor lahko tudi s nad koli pravili, bi lahko bila ustvarjena, tudi nad svojimi vlastnimi pravili, lahko Bog potem tako, ja. e. pravil na tem, on ga lahko preseže in Vsa proti sloje, proti sloje, proti sloje in kakoli. To je res in sicer toj problem nam reče tudi en av, zelo zanimljiv avtor. Njegova knjiga se imenuje Nemogoče, ne ne. pač ono ugotavila, kaj v filozofiji, znanosti, matematiki, logiki nemogoče. Ne. In ravno se tudi s tem problemom, kaj je reče, če, če Bog zune ne, vse logike ne. in da za logični zakoni ne veljajo. Potem je koncu vsega, ne. Mislim, potem se znajdemo v totalnem kaosu, ne. ampak mislim, da je pa ravno rečitev obratna, da pač mi priznamo, da sprejmemo to tezo, da je, se pravi, da za logika ne velja, ne velja pa za nas, ker smo pač umejene končna bitja in je med nami neka staka, bi rekel, protislovna. Zelo, zelo nemogoča povezava med ne rekel, tem našim končnim, logičnim, ki, ki, ki proti slovnosti enostavno ne priznava kot nekaj veljavnega, ne. In na drugi strani, da mi priznavamo protislovnost Bogu. Ne? Se pravi, da mi da eh, poteg, eh, sklenemo, postavimo sklep, da je eh, resnica popolnoma inkonsistentna, ne, se pravi, večna inkonsistenca. Ampak ravno o tem je, bi rekel, mislim, ta, bi rekel, misterij samega, eh, da resnica, gotovost veljavnost, logični stav je večna inkonsistenca. To je tudi recimo ta slovita pozicija od, od Gedla, da je matematika v temelju ne, nekonzistentna, da je protislovna. Ampak ravno tem lahko išemo tisto, bi rekel, vidimo tisto presežno, eh, popolnoma zunej, tisto totalno zunej, nasproti vsega, nasproti totalno vsega, vidimo še neko zunej, eh, Ki, čeprav je v bistvu nedojmljivo, ampak, kako bi rekel po nekem, sej to je tisto, a ne? Uh, kot pravi začetek Biblije, a ne? da Bog je bil celo pred temu, a ne? to temo je ono stvaro, ta nič je ono stvaro. In, uh, in, uh, in uh, ravno v tej, bi rekel, tisti, tisti zune, vse, zune vsega, tisti čistemu nasprotju, od tega, do, do česa smo mi najdle prišli, Tam, tista točka, tista točka rešuje vse, vse, vse, vse, na vse, ja racionalno Ja, ja, v nekem smislu, ja. še eno vprašanje, pa traktore. Mislim, da je reza logično samo, Kaj to pomeni? Ja. ta logična forma je veljavna. Ja, ja. Uh, ne, mislim, resničnost je je v logični To si pravilno rekel, Ampak jaz sem hotel, vse mogoče sem malo pre, pre, prehitil, da sem šel skozi to, jaz sem hotel povedati samo, da ta formula stoji, drži, pa ni, ne vemo zakaj. A veš, ne možeš dokazati tega. Tisti osnovnih logičnih stavkov ne moreš ti dokazati, nekje vis, stojijo, visijo na neki, v neki praznini. A ne? In tam se vstal. In, in jaz mislim, da tisto, kar daje te, bi rekel veljavnost tem logičnim stavkom je ravno tisti nič okrog. Tist, da ti naprej ne moreš jati, da, da, da je enostavno tukaj se ustal vse in tisto tist nič, tam, tista, za tisto steno, tam je še, tisto daje njim, njim veljavnost. A ne? Tako. Skratka, je problem v tem, da, če, če, mi, če se vrna na tisto tvoje prejšnje vprašanje, prvo vprašanje, to je absolutno mislim, dejansko res problem v tem, da mi Boga preveč po, kako bi rekel, tako malo antropološko, a ne? razumemo, a ne po, po človekovi meri, a ne. Po človekovi meri, čim stvari recimo čakaj ne štima v zvezi recimo če empirično ni dokazljiv, jasno, empirično ga ne moreš prijeti in notipat videti, ne. In, in če je logično, je protislovan, potem, potem ga ni, a ne. Tukaj, tukaj, mislim, treba v, ne, druge kriterije, mislim, uh, uh, not upelati v, v, v samo čudov. Za ja. ne ja, ja. ja. kažeš Jasno, mislim, ker tukaj, ja, in jaz mislim, da mora biti on zune te, bi rekel, uh, na, na, naše, ne? prepad, mora biti, ne, ker drugače ga mi sami umejimo, nekaj, Ker ne skončno pa, se že te pojmi sami, nič ne skončno biti, recimo so v bistvu logično protislovni pojmi, a ne? E, pa jih vse mislimo, a ne mislimo. Vse praktičnega ste povedali, kako te veni na tej definiciji Boga, kot ste vdansko, nekaj ste, da to je to vaš subjektivni pogled na Boga, kako zdaj ima Ja, to je ne, pač, ne, pač moj, jas, mislim jasno. Kje je veritev naše... Ja, seveda, ja, nisem se jaz tih vse zmislil jasno, ki pa... ne. Ekipa, ne voknade uh, Ja eh uh, ja recimo to gre od Platona, a ne, preko Dionizije Republikesa, a ne. Dionizije uh, on Republikes onem bazno ekstremen, a ne. Eh uh, uh, potem Ja, pa še recimo, te ja. recimo, kaj sem ja, hegel pa... Če bi tako, tako, rekel, frontalno razumeti to, ta problem, ki je v bistvu nas z nas spolnosti, nekaj rečen, potrebno tega pisma, oziroma stave zaveze, ne. Jis mislim, da vsa ta modnja, ki nastopajo v tem diskurzu, pač prihaja iz tega izvednega greha, ne, ja. ki je potem postala nekako politično orodje, da lahko hrščanstvo izgledamo, nekako to faktično, zgodovimo, ne. Ja. In da to tisto, uh -huh. za ko ta interpretacija pride, ne? Ja, seveda, mislim tako, ker uh, ta, uh, mislim, jaz, ko sem omena začetku tle so, mislim, ta uh, odnos do, do seksualnosti pri kričanstvu so, so razlike, ne? Uh, ene ene pač uh, recimo lučine ali pa kako bi rekel tipi krščanstva, niso tako bi rekel uh, uh, tko ekstrem, tko bi strogo nastrojeni uh, na pre krščanstvu, na na seksualnosti. Z uh, večini oni so uh, b, recimo katoliška cerkev per ja, ja. Oni, se, ja, oni on, recimo, ampak pri počasu se velikad pozabla en pojem, ki pa recimo Mislim, da je vse. Ne? To je povsmiljenje in ljubezna. Ne? In tukaj bi morali ravno skozi v, v, v, v luči teh dveh pojmov bi moral, mislim, tudi do, do seksualnosti da veš, mal, določene stvari malo spremeniti. To je samo ja. ki ga v bistvu v ima, je eni pojmov, da tako, tega boga, da je... na, na tega Boga, ki sem ga jaz, ta, ne? se prav to, da ti dejansko presežeš te biološke kategorije. Ne? To, a ne? Prosim. Pa, če, Joža, stih nekaj, ja, res, ima ne? ne? Ja, neko podobno, neko podobno, neko podobno, neko podobno, neko podobno, neko podobno, neko podobno. Ja, treba poštivati, da bi to ni izginilo, da bi to lahko bilo. To iz 15. stoletja, v resnici na nek način proti protestantsko ja. in monastično nastojenost. Ja, ja. Prihaja iz neko reko četrto. Ja, ja, on Ja, on se zače komplicirati. a ne. Ja, ja, on takoj se zače komplicirat, a gred, ne, ni. Ne, ni, tega, ni Ja, ja, on takoj Ja, ja, Ja, ja, Stara takoj Torej, to lahko iztrgati. Sekuro tega je veliko. No. Ja. In se kako se to, pač 15. Stoletje, na da ste v 15. stoletju, ali pa če imate 16, ali pa če imate ali pa pa 16, ali pa če pa da imate če pa od nekaj avtoritete, od, od moči, a ne, se pravi, od uh, učiteljev in tako naprej. Potem to je lahko stvar tudi recimo, moči in nad ljudmi. Ker, ker seksualnost, je, ja, seveda, seksualnost je tista, ki najbolj greku, bruši neke ustaljene norme in tako naprej, tabuje in gor dola. A ne. In tukaj seveda se, se kaže ravno ta moč. A ne. Mislim, da do človeka ukru, imaš ukročenega. Ja, seveda, da ga lahko da ga imaš pod Samo še to. Druga linija je ta mistična, da se ti dejansko odpoveš telesnosti, a ne za neke više cilje. To je pa druga. Ampak te misti, ki v bistvu tem se jebe, mislim, tisti, ki to, da je to greh. Seveda, greh ampak zakaj kaj za Ker to me odtujijo od Boga. Ne, ne pa tako da bi on politično ali pa institucionalno pritisku na druge, ne. Ja. Jo, mi pa recimo ti mistiki, ne, ki se so se pač pojavljale tam 3. stoletja naprej, paale, ja. na, so bila nikakdim narubo, ne. Do 16. stoletja ja, so imej narubo, ne? Ja. Ne? Na ne? ne. Pač prezenti na središču, da so že začeli tačnejše razumeti tega občestva. Ja, se, ja. Pač oni čudaki tam, čudaki, ja. Ti čelji se priča, eni se pač visto bistvu pobetovali, ja, ja. ne, visto bistvu napredovali koncejda in podobno. In Da pač tem želju po kontroli, ne, se ja. tudi to v na nek način, katera, Seveda, da oni postanejo kot ki bi naj pač na vse ostale, tudi delovali kot neko ja, ja. primernje. Ja, ja. Tukaj mislim, da je bilo zelo da, da, da, da se je zado imel romantski da je v prvičloveški nalogi deloval in da je svet uspel razloževanje nekaj osnovne groguzi skljeda. To se najde ena ideologija, iz drugega nekaj ideologija, ki se doče proti temu šla, ker je posto zelo zelo težka naloga, se mi šlič ne, ne mogoča. Ja, mislim, ta, tudi le noter je in tokenih problemov in tako enih ampak še zmerjne, kak stvar funkcionira, čakrub vse te težave. Jaz seveda bi mirno, mislim, no, recimo problem celibata. Ne. To je bilo šele leta 1000, kjer ga že Ja, tisoč, dve, po, po letu, tisoč. Ja, neki tako ne So se ekonomski razlogi za to, zelo prevede so li politični, politični razloki. Je tako. Viste nekaj mislil da Ja. Ja. Se tudi kar intenzivno Ja, ja. Ne? So sobrej je ti odgovodi, ja. Recimo tiste, tiste svečenice v teh templih so mogle biti device pa tako naprej to je nekaj, kaj ni bilo splošno, Od 16. stoletja pa ja. bistveno to splošno za postala zapoved za vse, ne in samo za eno skupinico, ki se sama došla ali pa je na nek pač poklikem sistemu bila izbrana. Ja, ja. Je pa to, misem, v bistvu, ker tako bi rekel diskuzivno, bi rekel filozofsko pogrundalo, ne, da v bistvu je ravno v tej odpovedi telesnosti, a ne spod teh nagonov in z zateranju, da, da se doživljajo še še hujši več užitki, <To>. To samo z tiskem, ki, ki ste mi prijeli, sem vprašal, svega plotina jasno nasmeja, ampak to je ta linija. To je ta linija recimo do, do Hegla in vse na Schelling. Schelling je zelo zanimiv v tem in tako naprej. Ne. Pa še naprej od Hegla, kaj svem, kaj Degar pa bomo. Mislim, Freud, Freud je zanimiv pa v tem, mislim, ne dvomno on na te empiri, ne rečemo realni ravni, ugotovo neke stvari, kar se, kar se bi rekel tlenotu, tudi a ne? na te metafizični ravni nekaj zrcalje, ne? in lakan in tako. Ja, da, da onke načelo godi, in po lakan je to še radikaliziril naprej a ne? in tako. kaj je bilo majstvo. Cerkev, je takrat pa še ne ni bila več enotna, so že bili pravstavci, so že bili zase. Pravstavci so bili, ja. ja. Ampak ta katoliška cerkev pa je bila enotna, ja. Je, je veriko od sega začetka težila če ne po oviranju seksualnosti, ampak po doščitni življenja. Ne? In ja. po usmerjanju, seksualnosti izključno v, v razloževanje, se je funkcionalistički, ja, pro, prokreacija. Ja. Tak, te lakote in, in Google pa so povzročili, da je v bistvu zmanj prodelalne sile in to je v bistvu tudi oštnovni, ko je tukaj ogonilo za tih potičarobniških uh -huh. gonjama, ki so se tako začele vrstiti po nekaterih ljudi, ki so a babic. Tudi funkcija je takrat bila tudi isto, kontracepcija, splav, pa dedo mora. Ti je bil nekaj običajnega. Če si imel, otroke, <totipanil> zato, so imel so pač viški, ki pa S tem je potem ta, ta ideja augustinova ki pa je bil, Manjhejs, predtem, če se prav spomnim, morda rece sem bil pa skrajne življena, <laughs> ja. nekaj sem pravil s tem. Prevlada. Prevlada. Poleg tega pa, sem, uh, prevladala. Prevladala, ne? Ja. pa je, so ni močni ljudje, kako vidite, da to daje proti gospodinu ja. tudi določeno kontrolance. Ja. Zanimam zame pa ena, ena tako anegdotica. Kaj, kaj je boljšega kot institucija s povedi? Vaš ki župnik zve, da je Franček na teglo, sosedom je na kad drugi rad ja, imam naprede, da mu to potrdi. In imaš v Te Če pa ne, pa se je namagala. te imaš v roki. In lahko, kaj vem, daj, te informacije ne? A pa to, če še še se, se, Ta kontrola nad seksualnost je izjemno močno vrožje, ne? Mislim, to se je skazali. Recimo, f, f, f, ta foko, ta knjiga, zgodovina seksualnosti, je v bistvu zgodovina, oblasti oblasti nad človekom zatiranje moči Je to cerka pa se sai sporočila pa vse mislim jaz jaz s temi jaz jaz jaz jaz jaz jaz jaz jaz jaz jaz Ampak se, seveda se pa iz tega ven eh, eh, ravno ta vprašanja izhajajo. Iz tega radikalnega razumevanja, odnosa med Bogom in seksualnosti. Ta vprašanja, ki jih pa mora absolutno, in mora jih pa, mislim, jih mora diskutirati in jih mora predstavljati in mora pač stvar, mora ljeti v dialog, ne? In, Ja, prosim površčo se začel zbogljivno mokvaljati in obdobijo, da tam na mesto vseh obsega jehočega Boga, obstaja nič, Absolutno nič. In že pan se prašal, zmi, v povedali, danesko, česli, česli. kaj se ja. v čem je razlika? potem, mi je je Ja, misem, pri, zdaj točno, ima, bodi, sem enim točen kako ma budizem to definira, samo kriščansko to resmo kriščanski filozofiji, ne, V te resmo Dioniziji pa tako naprej te ekstremni a, a imenovani menovani apofatični teologije, a, teologija, a ne, apofatična teologija, to teologija, ki pač preko zanikanja, stan totalnega zanikanja pride še do rezultata. Ne, je ta bog, misem, neki zune Zapravo, ti so apsolutni transcendenca, da ne moremo niti nič, niti, niti, niti, niti, niti biti doživljen. nič in biti so že kategorije, ki so naše, ne? so naši pojmi. Bog je zunaj tudi tega. Ne? Tako da tukaj bi tukaj malo za prediskutirati to, to je ne Ampak največ tudi ta budistični je zelo čisti. A ne? In Z, kar je zanimivo z, recimo, v tem kontekstu, z, z, zamez pri zamez je to da se pa da budisti so sami zelo čisti, a ne tisti, a ne, se seksualnosti, ampak za te, ker da je to dobro, ne, da ne. to koristi. Oni, oni ni to tako, da bi bla to bi rekel od dana bi rekel prepoved, a ne, da pa institucionalno ti neki za prepovejo, potem seveda Je tisto največji užitek. Prepo, prepovedan sad je največji, na, najslabši sad. Ampak oni, kot jaz, ko se poslušate, recimo, Daljano, omenjam, mi v bistvu smo, se odpovedujemo tem in drugim, in, dru, in tretjim, zato ker vemo, da je to dobro, da je to koristi, da, da se mi s tem srečujemo, se očiščujemo in tako naprej. A ne. In Samo za, ja. Apsolutno viš, ja. da, da ne, zaujimo, ne? Ja, ja. Prost... Tudi reke, da da je lame, ne? Ja. E, sem pa čito, ko se ga vprašali, kaj pa mu je nekak najbolj žal, ne? Ja. Je pa rekel, da nisem z kapčo spal, da so taki lepe ženske, <ljubi> <ljubi> Ja. ja. ja. potem pokaže... Ja. Jaz verjam, da se, za održivanje, <ljubi> za vsega tega, tako v močinke ločene kontrole, vse, ne? Vse, ne. Zde, ja, seveda, se to... Na koncu mislim, nekak pogrešal. Se zdajal. Ja, sej. To se je nekako rekel, ko ste Ja, Jože. Ja, Se da se to zgodilo, skupi mi zdaj tukaj pesmo, ne? Če gledamo. Za mene bo takšno mislila, Samo so ga skozi stoletja kot pa dobi se bilo vreči, da je pač... Ja, ja, to skoraj je. Jaz nimam očutka dreha, če bilo v tem, da je Kiriga pa maka je institucija. Ne? To je besko, če ne bi to složilo po tej zgodbi ki se jo pač razlaka, ja, ja. Ker, da naš um razume, ne? E, je to vredno, ne? Zdaj, ja, svej, jaz, jaz, jaz tudi nima neč proti, mislim, jaz nima neč proti, uh, je, prosim, Ja, to je pač, to je iz... iz to v bistvu iz... Eh, eva in Adam, ja. Poživljanje sadeža zdrevesa spoznanja... Ja, spoznanja dobrega in slabega, ne. Ja, dobrega in slabega, ne. je ja. ne. to je Ja. ja. Ja, in ne, ne štetno interpretacije, tudi to ena je tudi ta da se ona s tem biti podobno ista kot bok, a ne. Drugo da ga ni se da bogala. Ja, da se ta hota vid boga, ne, s tem. Ko jeza s tem, ja. Ker ta napuh je konc skozi, ta napuh je dejansko problema. Ne? To je največji, bi rekel, največji grekov. Pa celo, ne vem, če poznate ta film, vse to je ta Kudičova advokata, ne? Vse je on pripravljen se odpovedati. A ne? Samo pa, mislim, on se je službi na koncu vse. Potem je pa unovina reča, da bi dali intervju vsem. Intervju povedil. Ja ja takoj, takoj, za zato pa naredil se. To je, sem je hotel biti a ne, slaven in pomemben in to. In vse ste isto hoteli biti slaven in pomembna. Vla. Videnja, ja. Krom tega, da Ja. je, je ja, to je problem, ja, ampak jaz jaz ne vem, zemi nisem pogledal na Biblijo na začetek, ampak koliko se jaz spomnim, zdaj lahko popravite, da je ona, da sta jedla od drevesa spoznanega dobrega in slabega, ne pa od drevesa resnice, mislim, da, da sta dva. Ja. Spoznanja dobrega in slabega. Ne, ne, ne pa tiste resnice zadnje. Tisto pa nista jedla. Ja, ne, do tistega niti prišla nista, mislim. Bog jedla drevesa spoznanja in zvesta, je dobro in je z življenja, z življenja, ja. in s tem postala pazi, postala enaka nam, ja, nam. Ne ne Bogu. Bo, bo. ja, to vam mogo pogledati. A, no reče nam. nam. Ja. Ja. mogoče sebe kot no Apsolutno židem... se ja. Ja, ja. je Ja, Za subjekta, za subjekta, ta je tisto, je, tis, ta, ta je ta desavost, ta, ja, in... to je v to bistvu, je kako bi rekel, bi, rekel, bi rekel, za bi rekel, naše, bi rekel u te v naravo, bi rekel biologijo, bi bi bi to bitje, ne? Mislim, vržitek hoče pa še, več, še, ne tisto presežno, In to je nekak tako to sem hotel pač tukaj otrolec, predstav, ne, pač ekstaz, da, da, kutilo, nekak, ja, da, ja. Zato je zato pač telo je treba iz, izjebati <güljujem> na taka drugačen način, če hočeš doživeti tisto ekstazo, a ne in to. Zato je dobro, še no, še sem sem sicer reamine isto pač to je zليkom z resno patološko, protestantsko distanska pač bodiraja svo nasoci 22 tem Zakaj mislite da ta, kje so bolj bolj tolerantna je, mislim. Ja z, tolerantna del jes bi tako rekel tolerantna, berz zato ker ona kako bi rekel rečmo direktno, a ne črpa iz Evangelija, ne. Tukaj ni razlap ni niti interpretaciji ni tistih posredovanjosti in inštitucij in učiteljev in NČSA še, tistih, ki imajo vedenje. Ne? je rekel, gremo stvari sami. Ta pa ni recimo, seksualnost kot tako hudo bi rekel, stigmatizirana. Ampak povedali, nekako to z pohlepo, ne? Ja. In pač tudi No se tuk -tukaj, tukaj je tu pa zame slabo, Ja, ja tu no. to, to, ja, ja, ja. to, to pa zame slabo, Zato se mogoče malo pozabo, to se strinja, To pa ker ta ameriški protestantski kapitalizem pa tudi ta je do vsega tega. Vprašanje ja, kraj tro pa sem. To sem, Gospod, sem, to sem tisto jesto, drevesa življenja, večnje življenja, to, to je tista zadnja resnica, ne, tisto, tisto je prej naravni rečmo, etiket, dobro slabo, tisto je pa tist bit, absolutna bit in tle, tle, do, do tam pa nista prešla. Ne Če bi ona če tisto jedla povila, pa... Če bi ne bi jedlo, da to se gre, logiko Smešno imamo. Ja, ker uh, to se mi vidimo, to, recimo pred zdaj, so prazniki, kot državni prazniki. A ne. To, to, to je grozno, mislim. To, to, to, to ne moreš piti, da takrat si najbolj zamorjen, mislim. Takrat, ki to ni v praznik, takrat je bilo to super. A ne. Zdaj pa, ki je to praznik, se pravi, žive, a ne, je pa, je pa muka. A ne. Moj židi je bolj še potrekti. Prostim? Moj židi je bolj še potrekti. Ja. Lahko se seksa, sem hočem reči, praznik, kot ukazam, praznik ni praznik, za bi rekel. To je nas ja, prosim, ja. Prav ko se hvaljali ne? Ja. ki sem se tukaj malo tudi pohecal, mislim. Se Jasno, te dva, apsolutno. Za Kraftajev, ki je bil, ne vem če veste, on je bil v bistvu on je bil patolog, psihijater ali, ali anatom. Ali. On je v bistvu dal dosta dost podlage, mislim, Freudu za njegove govore raziskave. On je napisal psihopatologijo, seksualnosti in knjigo, ki je, mislim, norast zadeva, ne. tam so opisane vse te deviacije, ki so možne. Dunajski zdravnik, malo pred Frodem je živ in dosti je črpal iz te knjige. Potem pa omenim, če tega male preprikam, to, to, to je v bistvu naslov knjige od nekega Jesuiza, ne Jazuit je, jezu, bi rekel, dva sta avtorja, avtorja dominikanca. A, a, dominikanca. Ja, dominikanca, ki opisuje to, to, to, kako je treba hudiča, mislim, pregane čarovnice in tam então ana ja je to mislim to, to so, to so. Vse, vse živo vse ka vse vse te mučenje, oblike teh mučenj in to uh, kaznovanje pregane čarovnice uh, ja to je to noro branje to je, je, je sta dva dominikanca ja je pa en slovenski avtor ne en slovenski avtor <gled> procesih nas mulit pred sem išle že jaz za če je odič, kateri tisto za čerovnico. Da, da, da je pač, okay, telo ne ubije, ampak dušo se reši s tem. In dušo reš. Uh, ja, no vse, uh, ste vi vprašali, ne. Ta, mislim, uh, to vprašanje to zanimivo zato, tako se se razmišlja recimo protestantski eh, literati nimajo tako ekstremnih takih rečmo, Jaz se isajam na poznam, če koče vsak kdo pozna recimo kakšnega tega protestantskega autorja iz kaisem skandinavski dežel, Severnemče in tako naprej, da bi tako bi reko bil kot so te, recimo te bili deset, v, sa, v Mazoh, pa tako naprej. Ne. Uh, da, uh, in uh, uh, vse to, skratka, ta teda je sigurno diskutabilna, ampak jaz sem hotel samo tako nakazati, a ne, ker je katolicizem, katolicizem tako, bi rekel, zelo strop do teh stvari, s temi prepovedmi in zapovedmi, uh, da se potem, bi rekel, pojavljajo taki, bi rekel, znotraj tega hrbne ki tega, Ja se to je razvedo, Ja, še, ja. Iz skupnega, S, ja, ja, ja. Kranika, ampak gre za določen odpor do teresnosti, gre, gre, recimo z, v, v, v Angliji, ja, ta, ta viktorjanska je imena zelo. Ja o to je to, to, to je bi rekel tema no, nove diskusije o moči od tudje o o o o o o to. o o o o o o o o o o o o Zakaj je pri kako se desetih ujema to absolutnostjo, se, se, seksualno? Ne? Ravno pri njemu je bistvo, da pri njemu ta, bi rekel, žrtev sploh ne na nek način, ampak skozi neskončno jo, mrcvar, reže, trpinč muči, samo ona, ona v bistvu neskončno trpi. Tista smrt je tako nekje, te pofedlant, to neki tako, čist, ni, ni problema, važno je to trpljenje. Ja, on je, no, tjete, po potencijalni odključili ja. svoje žrtve, po potencijalni žrtve razlagajo, zakaj počnejo to, kar počnejo ja. in katero počnejo. To je filozofija. To je filozofija. A... To je filozofija, kot literatura je malo ne? mislim ki se sko sponavlja tudi, Ej, ni, ni, ni tako tako da bi, ja, tako da bi, Je pa je pa, je pa globok, je pa globok filozofsko, a to sem. Ali napisani po mojem mnenju dost dobro. ma bogat jezik, samo res je pa to bolj filozofija, pač čart države, ne? Ja. veliko. Manj, manj, manj, ja, pa ja, mali. Ja. tam na severu, pač, ja, ja, ja, kot, pač nekaj normalnega, ki je ja, ja, bolj za ja, za ne? Ja. Pa bolj do pride, bolj močno udarva. Zdaj, tega... bolj... da je bilo zvukaj. Zdaj, bolj žmohno. Bolj bolj kot pa tam, ki je tako nekam vse v reku pusto. Hladno, dolgočasno. Jaz sem tukaj nekaj To je imala zlobna, ampak katolički moral tako vrne izgled delam druga ja, se to je ravno to. Je, se, niti, se to je ravno to. To nas protja, strana, ne? je strana. Je pa zelo razvita. Ja. Seveda ti počneš, pa ti veš, da jaz to počnem, da tega ne vem. Seveda, se ravno to je to. Tukaj je do izraza prej potem tista hrpna strana. Ti bi rekel, tisto skrito. a ne to močnejš. Ne? V smezde dobici posebej, Ja, ja. Zdaj, vas pomembno da ne je nekaj Ja, ja. <laughs> Zaprašiš tako? <laughs> <laughs> Jože, veš, da da Jaz sem zelo vam hvaležen in zelo vesel hvala za to vprašanje. In ste mi tudi, rekel, ste mi tudi meni malo razsvetljiv pomagali, meni pomagali, da se je stvar še malo razširila in poglobila, Ampak problem je vlaka, ne zdaj le. Vlak. To je to, ker v bistvu, ta to je vse totalno res, ne? ampak dokazati pa ne moreš. Mislim, to je... In tukaj, cimo, se jaz vidim, še tam v polna strina. Čeprav je pa brez tega, ne? brez tega pa ne moremo še. Ja, ja. Hvala lepa še enkrat, res za vače, vprašanje in, in diskusijo. Hvala lepa.